Скромно відповіла я. Він розсміявся. От за це я вас і люблю. Правдамсь є. Ще скромніше потупилась я. Принаймні поважаю. Могли б збрехати. Навіщо? Адже і так зрозуміло, що я згоряю від цікавості знати, чим ви займаєтесь у вільний від мене час. А мені цікаво знати, чи довго я терпітиму ваше нахабство. Він знову розсміявся. «А тепер скажіть мені, що ви про все це думаєте?» «Я нічого не думаю, мсія», сказала я. «Зовсім нічого, присягаюся». «У чому?» «У тому, що...» Я звагалася, «У тому, що про це ніхто не дізнається. Могила?» Він уже не сміявся. Він реготав, як божевільний. Я зрозумів. Якби тут були банківські рахунки, це б не здалося вам дивним. А так, ви гадаєте, що я просто божевільний? Я не знаю, що думати всі. Можливо, ви психоаналітик, що працюєте в інтерактивному режимі із людьми, котрі не сповна розуму. Він знову весело розсміявся, а потім умить зігнав посмішку, і його обличчя стало надто серйозним. Ні, це нормальні люди. Більше того, це діти. І ця категорія людей найсерйозніша в світі. Багато років я листуюся з ними. Вони виростають, і я починаю листуватися з їхніми дітьми. Поки не вигадали комп'ютер, доводилося тяжко. Я мовчала. Я дійсно не знала, що думати з цього приводу, просто мовчала. І дивилася на мсье. Можливо, цьому диваку не дають спокою лаври Діда Мороза на прізвисько Юлопукки, котрий мешкає в Лапландії і взимку листується з дітьми. Тепер, коли ви це знаєте, продовжував він, настав час для вашого чергового завдання. Я не випадково попросив Матусю Жеже надіслати вас сюди. Он воно ну, ну, я, ображено подумала я, тиск матусі, хитрість, аби відправити мене сюди стацію, а міфічний дзвінок по неіснуючому телефону, викрут старого, аби перевірити, чи зазирну я у монітор. Який підступ? Який підступ з вашого боку, мсія, сказала я. Неужо не можна було діяти прямо? Присягаюся, не з'їм жодного кнедлика з її рук. Не будьте такі жорстокі, Стара цього не витримає, усміхнувся він. До того ж нічого страшного не трапилося. Я хотів перевірити, чи зацікавитись ви моєю роботою. Тобто, чи зацікавилися б ви настільки, щоб допомогти мені? «Розгребти цю купу листів? Тобто...» – не зрозуміла я. «Тобто я хочу, аби взяли кілька листів і написали відповіді. Від вашого імені Мсьє. Моєму здивуванню не було меж. Так, я перегляну. І якщо усе буде добре, просто підпишу. Але ж Мсьє намагалася заперечити я, я ні, ніколи цим не займалась. Я не знаю, як відповідати на подібні запитання». Але поводьтеся, ви ближче до дитинства, ніж я, почав переконувати Мсіє Паскаль. Ви втягнетеся дуже швидко, єдина умова не халтурити. О, мсьє, я згодна смажити випрів розливати вино, розносити кульки на вечерях, але що я можу прати, шити, прасувати, вишивати хрестиком. Але бути секретарем ой, ну ми так не домовлялися. — А ми й не домовляємось, — посоворішив старий ган. Поки ви тут виконуєте. — Зрештою, я вам плачу? Він мав рацію, я прикусила язичка. — Гаразд, спробую. Але попереджаю, мої епістолярні здібності далекі від ідеалу. Побачимо. Він відібрав кубку папірців і простягнув мені. Я покірно взяла, а що було робити? — Учора ввечері я так само взяла той зелений блокнот. Сьогодні листи. Дорогі господарю, безнадійним тоном, мовила я, уже збираючись зачинити за собою двері, майте на увазі, якщо завтра ви змусите мене аранжувати під хард-рок сорокову симфонію Моцарта, я точно відмовлюся. І поквапилась зачинити двері, ледь зачувши його ехидне «Побачимо». Я пішла до себе, і кинула листи на ліжко. Мені добре думається, коли я ходжу. Вирішила прогулятись містом, зазирнула у вікно школи, послухаю, що каже дітям Іванко Джон, а потім ми разом зайдемо чогось випити у дерев'яну кав'ярню.